اظن ما لذيمين من libri تشمعه شرح السنه <سؤال> تاع امام بربهاري رحمه الله يميته بيك 118 وكا ثان المؤلف رحمه الله واعلم انه ما عبد الله بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى do të të dje se Allahu nuk adhurohet në mënyrë më të mirë se sa përmes frikës ndaj Allahut dhe përmes rrugës, do më thanë, të frikës malëngjimit dhe frikësimit pre Allahut si dhe me turp pre Allahut të madhërishëm. Do më thanë, kjo është kshil prej autorit Rahimahullah me të cilën nëzit për me pas parasysh gjithmonë mbikqyrje në Allahut pra njeriu, kjo është këshil për e autorit që njeriu gjithmonë të këtë parasysh se Allahu mbikqyrë dhe eshe pra ndaj duhet friksohet për e ti dhe të këtë turp për e Allahut subhanahu wa ta'ala sëpse frika për e Allahut eshtu njeriu që t'i kryoj obligimet edhe të largohet prej harameve. Dëmë thonë, frika ndaj Allahut, subhanëm vë të alë, është ndalesa më e madhe, ose pengesa më e madhe për njeri unë që të bajë mëkate. Dëmë thonë, të të leshoj e dhe një prej obligimeve, ose të shkele ndo një prej ndalesave të Allahut. Dëmë thonë, për ndaj, frika ndaj Allahut është qështja madhështore, e dhe njeriu duhet gjithmonë këtë çështje ta ketë parasysh, të friksohet prej Allahut, edhe duke i ditë emrat dhe cilësitë e Allahut, edhe duke ditë se Allahu di çdo gjë, edhe se çdo gjë dëgjon çdo gjë, e di njeriu se cilën gjendje dhe se cilën situatë, në se cilin vend dhe në se cilën kohë. Dhe gjithashtu duhet ta ketë parasysh fuqinë e Allahut edhe dënimin e rant të Allahut subhanahu wa taala, gjithashtu ta ket parasyshë dhe ë spëtimin e dënimit, sepse Allahu është i gjithfuqishëm edhe ka mundësinë ta çojë njerëzit dënimin kur do që dëshirojnë ai subhanahu wa taala. Por edhe e, dënimi më i madh është dënimi i ahiretit, si ka thënë Allahu Uh, wala azabul akhirati akbar do të thonë Allah uh, dënimi i akhiretit është më i madh ose është dënimi, dënimi may madhë. May madhë dënim dënimi më i madh më i madhi dënim megjithatë njeriu nuk duhet të teprojë edhe në frikë do të thotë duhet uh, të ket pra të ket frikë për Allahut çdo herë kur uh, i thotë epshi vet ose nefsi që është uh, urdhrues për të keqe, kër është të më thënë që ti qasët dhe një të keqe, dhe një harami, ose kër nefsi vetë që ka është të të keqe, e pengon për i kryrë jësë obligime dhe, atëherë duhet ta kujtoj e frikën e Allahut Subhanahu wa ta'ala. Ose kur, në momente kër është njëri u i fuqishëm, edhe ka mundësimi bërë diku, dikujtë padrejtsi, nuk frikohet për i kryesave, E, ose është i fshehur e kësumë e radhë gjithmonë duhet të këtë parasysh mbikqyrien e Allahut edhe fuqin e ti dhe dënimin e ti subhanahu ta e ta'ala për me gjithat për atë që ka kalu për atë që ka kalu dhe thot njeri ju duhet e, mos të harroj shpresen në mëshiren e Allahut dhe thot nëse njeri ju ka bërë mëkate edhe se cili bërë mëkate për të kaluarën e ti, duhet ma shumë të jape për parësi shpresës në mëshirën e Allahut, edhe mos të ahumbe atë shpresë, por gjithmon të kjetë baraspesh mes frikës edhe shpresës. Në këtë mënyrë, e më banë, dëmë thënë, imanin në nivelin e duhur, edhe mënyr, veprat, njëriut, në këtë mënyrë, i primirësohen veprat një riutë, në që ofëse, ka baraspesë, do të them, ose e balancë mes frikës dhe shpresës. Sepse ë humbja e shpresës në Allahun ose në mëshirën e Allahut subhanahu teala është skatrim për njeriu, do të sjell deri te devijimi, largimi prej rrugës së Allahut subhanahu teala. Ka thënë Allahu i lartësuam në Kur'an, innahu la ya'asu min ruhillahi illa Qaumul kafirun, dhe më thënë prej mëshires Allahut dëshprohen ose dhe më thënë i humbin shpresen në mëshiren Allahut vetëm njerëzit mos besimtar. Dhe më thënë vetëm ata që nuk e besojnë Allahun, ata e humbin shpresen në mëshiren Allahut. Dhe të pra njeriu nuk duhet të ta humb shpresen, për gjithë nja dhe më thënë tjetë me balansë sepse edhe nëse e tepron me shpresën gjithashtu devion prej rrugës së Allahut. Do të thonë siç kanë siç kanë deviju murxjet duke i dhënë përparësi vetëm shpresës edhe do të thonë imitit në mëshirën e Allahut subhanehualad, shpresë pa bazë, shpresë që është jashtë kufive, sepse shpresa që është e bazuar në argumentet e, që i ka shpallë Allah, s.p. a.s. Jo të shpresë saktë. Gjithashtu edhe frika, si që thamë. Të më thonë, gjithmonë, njëri u duhet të këtë bëra spesh. Sëpse, besimtartë, Allahu i ka përshkryjt që janë tre grupe. Një grupë që i ka bërë pa drejci vetës. Të më thonë, ata të cilët nuk i kanë kryjtë gjitha obligimet, ose kanë shkelë disa prej harameve, Ata e njerës që e kanë garku vetën me mëkate, edhe janë, dhe më thonë që i kanë bëha padritësi vetës, mirë po ata janë musliman. Edhe djetë se a i që vdes me të uhid, thotë ka shpresë se i falen gjitha mëkatet, mirë po është asht nën rezikun se do të dënohet për ato mëkate që i ka bëha, mirë po më në fund del prej gjëhenemit, edhe nuk mbetën gjëhenemaj që ka iman të drejtë në Allahun subhanëve të ala. Më rëndësia është, du më thanë që kjo, kjo pjesë e njerëzve, që ka, du thotë, që janë njerëz të cilët i kanë bërë padrejtsi vetës, i refuzon edhe khavaritështë dhe murgjiet. Du më thanë, i refuzon edhe ata që e të projnë në aspektin e frikës, edhe ata që e të projnë në aspektin e shprejsës. Pas të e grupin tjetër që e ka përmendë Allahu s.w.t. është muqtësit, dhe më thënë, mesatar. Këta janë ata të cilët i kanë kry obligimet, të gjitha obligimet, edhe i kanë janë lërgu për gjitha harameve, mirë po ndodhë që dhe njëherë bëjnë veprat të cilat janë me kryu, ose i lanën veprate preferuara, dhe i apin vetës ma shumë liri në halal, dhe më thënë të projnë me halal. Kjo është grupi me satar, edhe grupi që është parakalues me të mira, janë ata të cilët i kryen të gjitha obligimet edhe largohen për gjitha harameve, për gjithashtu largohen edhe për i veprave të shëntuera, veprave të uruera, dhe e, ishtojnë veprat e, vullnetare, dhe më thana to që nuk janë obligim, po që janë veprat mira dhe e, ishtojnë, dhe thotë, na filet. E, këto tre grupe i ka përmenë, Allahus subhanahu wa taala, pra në mesin e muslimanve, ka thonë, thumë e uratën e kitabe lë dhina stafajna min e ibadina, do thot pastaj u alam në trashigim librin robërve që ne i zgjodhëm, do thënë robër besimtar, të cilët do ta bartin mtutje spadin e Allahut subhanallahu teala, ë ose Kur'anin, do thënë që janë besimtar. E do thot feminhum zalimul li nafsihi, do thënë prej mesit të tyre ka që njerëz që i kanë bë pa drejtësi vetës së tyre, si i kanë bë pa drejtësi vetës të më thonë se e ka nëngërku vetën me diçka që nuk mund të adurojnë. As një njeri nuk ka mundë si të aduroje dënimin e Allahut, subhanëve të ala, pranda i a njeri që nuk i dhimbe të vetëja, edhe e nëngërkon me mëkate, edhe me rëzik për qenë në dënimin e dhemshumë gjëhenemit, a i pa dushim se i ka bërë pa drejci vetë vetës. <clears throat> U emin hum më këtësit edhe prejtyre ka mesatarë, dhe më thonë që nuk janë garku me harame, edhe nuk i kanë lonë obligimet, por nuk kanë bo edhe shumë vepra të mira, edhe kanë bo diska, disa që nuk janë të pëlqyra. Uëmin hum sabi kumbil kajrati bi idhni leh, edhe ka të atil që janë parakalues me të mira, dhe më thonë me se vape ose me vepra të mira, me lejen e Allahut, dhe thotë që bëjnë shumë vepra të mira, eh edhe që i kanë parakalu të tjerët. Pra gjithë këta janë muslimanë, megjithëse mes tyre ka dallim shumë të madh. Thotë ky është një prej ajeteve që është argument i fuqishëm, edhe kuptohet se njeriu të drejtë ose i sinqert i mjafton vetëm një argument, kurse ky është argument shumë i fuqishëm për shtimin edhe paksimin e imanit, dhe më thënë nuk janë iman të gjithë njerëzit njësoj, gjithashtu është argument se bërja e një mëkati nuk e nëzirë njëriun prej e, imanit, si së thënë këvaritës të dhe mojë të zilid, për gjithashtu si së thënë se e refuzon fjallën e murgjeve të cilët thënë kur njeri u ka iman, atë nuk e dëmton asë një mëkat, si kur, a se nuk i bën dobi kafirit as një vepër e mirë. Domethënë, siç nuk bën dobi me kufrin as një vepër e mirë, ashtu me iman nuk bën dëm as një vepër e keqe. Ë mirë, po, domethënë këta njerëz besimtarë të drejtë, prartë ata që kanë besim të drejtë edhe kuptim të fesë ja adhurojn Allahun subhanahu wa taala gjithmonë duke pas parasysh e, e, frikën, do të thën duke pas frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala, por nuk e teprojnë në frikë, edhe kanë shpresë që me veprat e tyre ta arrijnë kënaqësinë e Allahut, edhe Allahu i jep shpërblime të mëdha për vepra të vogla. Do thot prandaj i stojn veprat e mira, i stojn sum, gjithmonë një janë në ibadet por gjithashtu edhe ata e, edhe në kitë qështje duhet pa teprim, të, të më thënë edhe në bërje në vej pravet mira, nuk duhet me ba teprim, kurse teprimi qka është me dalë jashtë sunetit me nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Në të gjithë gjithë për cilën nuk ka argument, ose gjithë gjithë që nuk është prej fejsë është teprim, kurse praktikimi i plot i fejsë pa asë një, imëtësi, pa, pa e lanë asë një imëtësi tësaj, nuk është të primë. Ajo është brenda e, kornizave të, të mirës, edhe prandaj njëri u sa ma shumë shtonë, praktikim të fejs është e, aq ma mirë për ta. Por nëse delë jashtë, asaj që e ka do të lichshme Allah, subhanu wa ta ta'ala, ka bërë të primë. Dhe ajo është ndalume, në më mirë, sallallahu a në sellem, ka dhe ka dëgjuar për tre veta të cilët kanë thënë një njëri ka thënë unë nuk do të flej asnjëherë natën, do të falem pa ndërprerë, tjetri ka thënë unë do ta xhiroj gjithë jetën pa ndërprerje, e tjetri ka thënë nuk do të martohem, po do të veçohem për ibadet. Do thotë kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë se ata janë jashtë sunetit tim, edhe ka thënë femen radhi be an sunnati feleise minni, do të thonë kush nuk e pason nuk e dojë sunetin tim, aj nuk është i imi. Pra nuk, aj që nuk, veprat e ti nuk i ka si pasunetit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, nuk është e, prej umetit, ose nuk është prej atyre që logaritën si pasuest për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. <coughs> Sido qoftë, qëlimi i kshilës që e ka dhanë autori rahimeullah, është se njëri ju duhet këtë frik edhe frika është pëngesa ma e madhe prej mëkateve edhe gjithashtu shtytë si ma i madhe për t'i bërë obligimet e, gjithashtu Allah të më thanë këtë qështje ka përmend në Allah wa në shumë a jete edhe për nga meri sallallahu alim sillem në shumë hadithe një për aty në këtë fjallë që e ka përmenë në autori, shafakat, du mu thonë me pas shafaka, ose ishfaq, që është arabisht ka dy kuptime, du mu thonë edhe me pas mëshirë, ndaj dikujt, me dhimbje, edhe dhimsurisi, edhe gjithashtu e ka kuptimin e frikës, si ka thonë Allahu, wal le dhina hum min athabi rabbihim mu shfikun, du mu thonë atatët cilët kanë frik ose janë të friksuar prej dënimit të Zotit të tyre. Kjo tha ajo është prej cilësive më të mira të besimtarëve. Gjithashtu ka thënë autori edhe me pas turb për Allahut. Edhe turpi gjithashtu marrja është prej moraleve më të bukura, edhe është prej stytësve më të mirë për përmirësimin e njeriu. Do të thonai që ka marrë prej Allahut subhanahu wa taala nuk nuk e skel ligjet e tij, pasi e di që Allahu është në çdo vend. Do të thonë njeriu turpërohet që Allahu ta shohë aty ku e ka ndaluar. Do të thonë ka turp prej Allahut subhanahu wa taala tindrësoje ligjet e Allahut, do të thonë të shpikë bidate edhe ta ndryshojë fenë e Allahut, gjithashtu ka turp që ti shkelë ndalesat e Allahut, turprohet gjithashtu ta lert në një urdhër të Allahut subhanahu teala. Domthon turpi është një ë një element shumë përmirësues edhe dobiprurës për njeriu. Prandaj njeriu duhet ta kërkojë edhe këtë moral që Allah të apajisme të, dëmë thënë, të kërkojë prej Allahut, uh, këtë moral të lartë, i cili ka qenë, uh, dëmë thënë, për nga meri sallallahu anem sallem, ka qenë nivelin më të lartë të moralit, edhe në këtë aspekt gjithashtu, mm -hmm. se që e kanë përshkryjtë sahabët, se ka qenë, uh, ka thënë Ebu uh, Sejde al-Khudri, radhjallahu anhu, ka në Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, është dhe hajaën minë al-adhra'i fi khidriha, Domethan e pengameri sallallahu alaihi wasallam ka pas turp më shumë se sa virgjëresa në dhomën e saj. Ço do thotë kjo virgjëresa në dhomën e saj? Domethan në atë kohë është ditë kuptohet se fëmijët luajn jashtë dhe përzihen me njerëzimin po kur rriten, kur janë bën vajzat në mosen e e martesës, kanë pasur shumë turp edhe nuk kanë dalë prej shpijet, du më thanë, kanë pasë tërpë që t'i shojnë të tjertë, edhe aty nëve ju, ju kanë thanë dhe watu l'khudur, du më thanë, vajzat e dhomave, që ata nuk kanë dalë, dheri se janë martu, dhe të, në atë periudhë ka qenë nivelli ma i lartë i tërpit të vajzat, kurse në kohën tonë, për fatë keqë, du më thanë, në atë kohë ju humë të kretësisht tërpi vajzave, Edhe sahabët e nga nëmbrshkrujt se për nga meri sallallahu e nësallim ka qenë me i turpëshëm se sa këto vajzat, më thënë, në këtë gjendje. Dhe të preasaj, pre cilës turprojet njeri ju. Dhe më thënë, turpi nuk është shkak për ta... Edhe nuk është turp i sakt, aj që e dobson njeri ju. Dhe më thënë, se ka turp, shka e bënd të dobt. Nuk ka mundësi me thonë të vërtetën, ose nuk ka mundësi me thonë atë që duhet Kurse, për nga meri sallallahu në sëllem, ka, ka pasë turbë, dhe më thënë, për e gjerave që janë për të tu, turpru, dhe të ruetja e nderit, e tjera, dhe më thënë, që hinë në këtë temë. Kurse, kur, është, e, kur ka qenë pra qështja për ta... Gjithashtu edhe ka pasë shumë mëshirë për nga meri sallallahu në sëllem, e tjera, tjera morale, për gjithashtu edhe trimria, edhe vendosmëria, Si, e, si që kanë thanë disa prej sahabeve që kur është shkel e, diska prej ligjeve të Allahut, nuk ka mund të ndale asgjët deri sa ta qo e në vendu, më thënë atë që duhet. Pra, e, më rëndësi është se turpi, fillimisht, turpin ndaj Allahut, pas taj turpi ndaj njerëzve do thon është diçka që e kërkon Allahu subhanahu wa taala dhe është pjesë e imanit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u su'batum min min min su'b al iman do thot se edhe turpi është një prej degëve të imanit imani ka bazë ajo është tauhidi pastaj tjerat janë degë dhe një prej atyre është turpi <clears throat> kurse ata që s kanë turp fillimisht për Allahu subhanahu wa taala Dëmë thënë ata që e dinë fjallën e Allahut edhe prapë e thonë të kunder tënë e asaj, nuk ka dyshim se ata nuk tërpërojnë prej Allahut s'panë atële. Dëmë thënë pasi Allahu ja kam sud vërtetën edhe prapë e thonë të gjenjeshtërën, dëmë thëtë nuk ka dyshim se nuk kanë tërpë prej Allahut, pas taj gjithashtu edhe nuk kanë tërpë prej kryesave, edhe prandaj bëjnë e, vepra të tërpëshmet, dëmë thënë cilat duhet mu tërpëru një E, për ndaj ka thonë pëngameri sallallahu nësillem Se është një fjal Që është transmitu nga e, Pëngamerte më hershëm Që thuet i dhalem të stahji Fesna ma shite Dëmë thonë kur nuk ke turp Atëhera bën shkatë dush Edhe turpi në gjuhën arabe Turpit i thonë haja un Kurse jetës i thonë hajatun Edhe thonë djetarët se ka lidhje mes hayat edhe haya se ai do të thonë me jetës edhe turpin, do të thonë ai njeriu që e ka jetën më të plotë, e shpirtin më gjallë, do të gjall, thonë me gjallëri të plot, me udhëzim të plot, e ka turpin edhe më të plotë dhe më të përsosur. Kurse njeriu që ka mungesë në turp, do të thonë edhe jetën në gjallëria e tij nuk është e plotë, do të thonë se është i devijum, sepse i gjalli plot, do të thonë jeta absolute edhe e përsosur i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala, por po flasim për krijesat, ë jetë të për sosur, të plod, e përsosur ose gjallërit plot sa i takon krijesave, kanë vetëm njerëzit që kanë udhzim të plot. Do thonë, udhzimi është jetë, kurse mungesa e udhximit është mungesa e jetës edhe mungesa e, e e turpit. Prandaj ata njerëz që nuk kanë turp, pra Turpi dhe jeta janë të ndërlidhura mes vetit. Do të thonë gjallëria edhe turpi, ai njeriu që ka turp, do të thonë ai ka gjallërinë më plot, ndër ai që s'ka, ka mungesë, bile disa janë të vdekur edhe pse janë gjallë, do të thonë edhe pse lëvizin mes njerëzve, spirti i tyre është i vdekur, edhe zemra e tyre është e vdekur. Ëh, <coughs> pra frika ndaj Allahut edhe turpi për Allahut jan çështjet më të rëndësishme, s'ka e përmirësuar njeriu, edhe ja rregullojn çështjet. Ehm Allahu do të thonë përmes këtyre ja rregullon çështjet. Ka thënë Allahu, ja jo helldhina amanu ittakullah për eh rujojuni Allahut me frikë, duke pas frikë prej dënimit të tij. Eh wa qulu qawlan sadida, erë thoni thojën e vërtetën. Do të thonë Këto të dyja e përmbajnë edhe frikën edhe turpin, kurse rezultat i kësa e është, ju slihlekum e amalekum. Atërë Allah do t'ja përmirsoj e veprat, vajagë firlekum dhunubekum, edhe do t'ja fale pra gjunaet që i keni ba ma heret. Me këto duhet njëri ju pa tjetër të pajiset, kurse murgjet e kanë të pru në aspektin e shpresës, Raja, i thojnë arabisht, prandaj si pas e, një mendimit e kanë marrem një murgji e, sëpse janë e, akidi atyre bazuet në raja, në shprejs. Edhe ata kanë mëri një shkallë që thonë se për deri sa besonë nuk ka problem se qëfar më katë i banë, në më thanë, sëpse nuk dëmtojnë më katët kur ke besimë. Pas tajnë pikën vijuese, me njëherë ka thonë autori rahimahullah, uh, wahdherë wa në të gjlisa maja men jedëru ilë shëwqi wal mehadda. Dë uh, thotë rruhu dhe mosu ullë, mosëri me ata të cilët thresin për në dashuri ose ishqë, në thonë arabishtë, ose ashëqë, turëse. Wa men jakhlu në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me anë njësa, edhe mos rrimë ata që vecohen me gra, që rrimë, dëmë thënë me gratë huja. E, fe inne ha ula i kullahum alet dalale, sepse këta të gjithë janë në devjim. Edhe kjo gjithashtu është një këshilë që njeri u të ruhet prej atyre që thi thrasin, pra në qështje të fez e bazojnë në dashuri. Këta janë sufit, Allahu Alem, du më thënë, si pas kësaj që e përshkruun, janë sufit të cilët i badetin e tyre e bazojnë vetëm në dashurit. Du më thënë, a, pretendojnë. Ata pretendojnë se atë cka e bajnë, e bajnë vetëm prej dashurit nda Allahot. Nuk kanë frik, ashtu thonë, nuk kanë frik, edhe e, nuk shpresojnë shpërblim. Po veç pëse e duham Allahon, ashtu thonë, ata, vetëm pëse e duham, e bajnë i badetet e jo për diska tjet Prandaj, nga kjo dashuri, ata e adhurojnë Allahun me disa e, stërvitje, sporte, me disa kërcime, me qështje që nuk i ka bëtë lich me Allahu, dhe thëtë largim për gjumit përshemull, ose me uri të skajshme, ose me vetëmim, sikur murgjit, ose lanje, dhe më thënë të martesës, këto janë e, Vepra që i kanë shpik, për cilat nuk ka zbrit Allahu asë një argument. Edhe këto veprime, edhe këtë pretendim i dashuris, pa dushim se i qonë në devim. Dhe thot, duke e shentru që është një dashuris, i kanë imitu fet tjera. Dhe thot, e, sigur që ka thonë në disa prejfeve, si që është krysterizmi, thonë se zoti është dashuri, dashuria. Edhe prendaj të E, ata pretendojn se kanë nivel të lartë dashurisë ndaj Allahut, kështu që e kanë humbur edhe frikën e edhe shpresën dhe bëjnë mëkate edhe pra paraqiten me dashuri ndaj Allahut. Prandaj, për ibadeteve ato që i bëjnë me të cilat pretendojnë se i afrohen Allahut me dashurinë e tyre, janë pastër mëkate harame të cilat i ka ndaluar Allahu subhanetauala. Edhe ata gjithashtu përzihen me gra, ose rin, vet, vetmohen me, me gra, ose vetmohen me djemë të ri, edhe binë në fitne, dhe më thëmë të natyrave më të fliqyra, edhe kjo s'ka dyshim se është munges e frikës edhe munges e turpit, sëpse e në kohën tonë, sidomos, turpi ka humbë shumë, edhe njerëzit me mëkatet të tyre krenohen ma shumë edhe ata me mëkatet më të fliqyra dalin publikisht, më thonë, në parada për krenari, një thojnë Allah i në rrujt për e asaj krenarie dhe për e ati devimi të poshtër Mirë për gjithë, këtët njetat veprime i bajnë edhe ata njerëz që ka pretendojnë se i badetin dhe e laute bajnë vetëm me dasuri edhe prandaj dashurohen edhe në gra edhe në burra, edhe binë në zina edhe në, në fliqtira të ndryshme. Edhe kurse e kështu, pretendojnë se janë murgjë, dhe më thënë sigur murgjit e kryshterve. Ata duke privu vetën preja saj që Allahu jo, u akaleju, dhe më thënë binë në harame, duke nejtë vetëm me gra të cilat i qujnë motra, edhe me djemë të shka i qujnë, ëu nuk ëu nuk a këneni edhe tjera do thotë bin në nivele shumë të ulta që ndoshta edhe më katartë e njohur mes njerëzve nuk i bajnë ato veprime, kurse ata që pretendojnë se janë ibadetjit të vëj, do të thonë bin këto ska kaç të ulta. Prapu zim jasht vetëm natë që ka zbritur prej Allahut subhanahu wa taala. Pra ndaj këtu kjo këshila e autorit rahimeullah është që mos të ulemi ose mos rrim me njerës të atil që janë, e, se kështu nga ka urdhru Allah, ka thonë, u ala tërkenu i lëllëdhina valemu, dhe më thënë mos ju afroni ose mos anoni ka ata që kanë bërë padrecitësi. Dhe më thënë padrecitë të tyre janë të shumë të ndaj vetë vetës, padrecitë njërë ndaj Zotit, e kështu më radhë, pra mosë mos rini, mosë mos anoni ka ata që kanë bëpër drejtësi, fetëmës se kumun nëru, se atëherë do t'ju kaploi zjarit, ua ma le kumë mindu një lahimin e u lia e, edhe ju nuk do t'keni ndihme sose miqë, përveç Allah o dëmë thënë, thumë me latë unë sarun, edhe nuk do, të, nuk do të shpëtoni, nuk do t'jeni të ndihmuar. Ska dushim se bidat gjitë, më katartë, mos bësimtartë, ja na ata të cilët kanë bën padrejsi, mushrikët, munafikat, e, nuk duhet njeriu që t'anojë këta, t'mbroj, t'arsyetoj, thotë ata e kanë drejtën e vet si thëge ai hoxha, çikizdal. Ëh, dom thon të gjitha llojet e padrejësive, thotë edhe ata që kanë bën kufër ose shirq, edhe ata që bëjnë bidate, edhe ata që bëjnë mëkate të lloj-llojshme, nuk lejohet njeriu që të rrimë ata e kuma ti mbroj ose ti përkrahen atë devimin e tyre. Se ndejtja me njerës, pa tjetër ndikon, dhe të pengamiri sallallahu në sëllnem, ka përshkrujt se shokët ose ata me cilët rri, nuk është pa tjetër shokë me qenë, dhe më thënë gjelis, arabisht, dhe të të të aj me cilin ulesh. E, ka thënë, me thëllul gjelisi salihi vësui, i hamilil misk e nafikhil kiri do thot shembulli per at baskulsin esht te miri apo te keqin esht sigur barci i miskut edhe e, farkatari do thot nese rrit e barci i miskut do te mars diçka te mir ose do te blesh prej tij ose ai do te dhuroje ose do te luye pak me, me me misk ose do të prej ulljes me ta do të mare trupi jota dhe robat e tua e er rëtë mirë, edhe kështu që kur dalësh njerëgjë do të marrin vesë se je ullë me njerës të mirë. Kurse, kur të ishte farkatari, ose do të i diegje robat, ose të pakëtën do të marrës e er rëtë keqëtë. Ose do të ndjesh, paketë pa nuk ka mundësi me shpëtu. Pra ndaj, mërë atë që ka thonë pëngamerit sallallahu anem sallem praktikoje këtë fjallët pëngamerit sallallahu anem sallem edhe pasoje me menhegjine se lefë se vetëm në këtë mënyrë të më thonë është shpëtimi gjithashtu edhe pikën tjetër do të ledzojmë ku ka thonë në autori rahimahullah wa'lem rahimahullah enë Allahe tabaraka wa ta'ala pra dhije Allahot më shirovët Se Allahu i lartësum, dhe alë khalqa kullahum ila ibadetihi. Të gjithë kriesat i ka thyrë që të adhurojnë vëtëm ata. Dhe më thënë, Allahu ka dërgu urdhra të shumët që të adhurojnë vëtëm aji. Wa menënë ba'de dhalikë ala menësha e bil-islam, të faddhulem minhu, kurse pas kësaj, Allahu ja ka mundësu që të hyjnë islam atit të cilin kada është aji, subhënave të alë kjo si dhunti prej tij do thot ë pra kuptohet se Allahu i ka kriju krijesat që ta adhurojnë atë nuk i ka kriju për asgjë tjetër pra e, nuk është besim i drejtë edhe mendim i mirë për Zotin krijuesin subhanahu wa taala se i ka kriju krijesat pas një qëllimi si ka thënë Allahu fa hasibtum annama khalaqnakum abathan do thonë a mendoni se ju kemi kriju kot kështu nuk ka mundësi, e, pra kjo është për të gjitha ta që besojnë se ka o zotë, mirë po e, ato rjedhojat për i kësaj nuk i kuptojnë. Edhe nëse i përët pëse e i kryu, më thënë, diku së thotë, Allah më ka kryu që t'jemi luntur, ose t'jemi lirë, ose dëmë thënë mendime nga koka e tyre, që nuk kanë asë një bazë. E, pra do të me ditë që nuk ka mundësi që Allah më në madrinë e ti, me cilësit e ti madhështore, nuk ka mundësi të kryojë diçka pa asë një qëlim, pa asë një dobi. Dhe të, të pa tjetër se i ka kryu njerëzit me në një qëlim madhështore. Në gjithashtu ka thonë, e jahsebul insanu e njutra kësuda, a më ndonë njeri u se do të lihet kod, dhe më thonë, veç e ka kryu Allah edhe nuk, nuk do t'i dërgoje urdhra dhe ndalesa, pra nuk është e mundshme. Prandaj Allahu na ka tregu, edhe nuk ka dyshim se këtë qëllim të krijimit ton mund ta marrim vetëm prej Allahut Subhanu Teala, ajo duke humbtu me kokat tona. Ka thënë: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", pra zinat dhe njerëzit nuk i kam kriju për asgjë të tjetër të përveç se që të më adurojnë. Prandaj Allahu ka dërguar pejgamber të shumt, ka zbrit libra të shumta Gjithashtu ka dërgu edhe njerës djetarë që e kanë marrë udhëzimin e pengamerve edhe kanë punu si pas ti dhe kanë thirë në rrugën e pengamerve. Pra nuk ka pas në dhe një ko njerës që nuk ka pas askus që ka thirë në rrugën e Allahu. Dëmë thënë gjithë një Allahu ka dërgu pengamerve, kurse pas pengamerve ka dërgu djetarë që e kanë marrë diturin e pengamerve edhe udhëzimin e pengamerve në mënyrën matë plodë edhe kanë përcijelë te tjerë kurse pas Muhamedit sallallahu anue selam nuk ka më pejgamber edhe siç ka tregu pejgamberi sallallahu anue selam por do të ketë dietar që ripërtrojn atë që humb prej dituris me kalimin e kohës ajo që humb prej dituris pejgamberit sallallahu anue selam gjithmonë ka dietar që e ripërtrojn pra Allahu me këto i kafir njerëzit që ta adhurojn vetëm atë i ka urdhru që ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu teala, prandaj dhe i ka dërguur urdhra dantesa dhe u ka treguar që kush i nënshtrohet Allahut do të ketë shpërblim dhe shpëtim, kurse kush e kundërshton këtë spallje të Allahut subhanahu teala do të ketë dënim të përherësim. Siç ka thënë Allahu, "Wa ma umiru illa liyabudallaha mukhlisina lahu ddin." Do thënë ata i syn të adhuruar vetëm, e, ata ishin të urdhëruar vetëm që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të plotë të fejes, pra vetëm Allahun dhe mos i bëjnë shirk. Pastu po, ka thënë Allahu fa'bud fa'budillaha mukhlishal lahud din, adhuroj vetëm Allahun, pra me përkushtim vetëm ndaj Allahut. Fëd'u Allahë më këllisina lë huddina, walau këriha lë kafirun, lutjuni, vetëm Allahut, me përkështim të plotë fesë ndajti. Gjithashtu, ka thënë Allahu, Wallahu jëd'u ila daris salam, dhe më thënë Allahu ju thret për në vendin e shpëtimit, që është gjenneti. Wa jahdi men jesha u ila siratin mustëqim, për e u dhëzon kënd të doje në rrugë të drejtë. Dhe më thënë, thirja edhe urdhri, është së cili duhet ta di se udhëzimi është vetëm për atë të cilit Allahu i dhuron udhëzim. Pra nuk arrihet me merit ose me nivel të inteligjencës ose me nivel dituris, po arrihet vetëm me dhuratë prej Allahut subhanahu wa taala. Kudo Allahu më dham. ë siç ka thënë Allahu inna aleyna lal huda, do të thon obligimion është udhëzimi tot ndë to dy aspektet që Allahu e sqaron, i ka sqaruar në spallje argumentet e tij, i ka sqocit në spallje, do të thonë, të gjitha çështjet, edhe gjithashtu ja mundson kujt doje udhëzimin. ë Prandaj kjo është pjesë e besimit në kader, do të thotë në paracaktimin e Allahut subhanahu wa taala se ka në paracaktuar Allahu që të udhzohet, ai do të jetë i udhëzuar dhe kanë qaktuar që të devijoj, ai do të jetë i devijuar edhe do të jetë skaturur në Xhehenem. Prandaj edhe kjo ndërlidhet ë me atë që tham më herët, pra gjithmonë njeriu duhet të ketë frikë prej duhet të ketë frikë për Allahun subhanetaleh dhe të friksohet prej kësaj çështje, sepse askush nuk e di se çka i ka shkruajtur Allahu çit jetë përfundimi i tij. Prandaj duhet gjithmonë me kërku prej Allahut, që taruje në udhëzim, gjithmon me kërku prej Allahut gjënetin, edhe gjithmon me kërku mbrojtje prej gjëhenemit, edhe këto gjithmon mi pas ndërmend dhe parasysh njeri ju, e, sëpse njeri ju nuk ka ndor asgja, për nga meri sallallahu nën sëllem, e ka përmen këtë qështje, edhe ka thanë, E, i'melu fe kullun mu jessarun lima khulli kalahu të më thënë veproni se, sepse se cilit i mundësohet të baj atë për cilën është kriju të më thënë njëriju nuk mundet me thënë se e, une pasi nuk e di edhe kurse Allahue ka caktu të më thënë une nuk do të punoj asë gjë për kundra si të më thënë a, se cili e vepron edhe punon atë për cilën Allahue ka pregadit edhe atë për të cilën Allahu, dëmë thënë, ka caktuat njëri, ashtu i mundësojt të punoj, për ndaj njëriu duhet të përpichet, kurse devimi ashtë vetëm, dëmë thënë, devimi, devimi njëriut, ashtë vetëm me meritën e ti. Dëmë thënë, a njërë që ka e meritën devimin, ati Allahu i a jebë, si që ka thënë Allahu s'panët t'ala, felem ma zëghu, e zëgë Allahu kulube hum, dëmë thënë, kër ata devijun, Allahu u a devijoj zem Më thënë, njeriu e, e zgjedhë devijimin, kurse Allahu jathuron kujdojaj shpëtimin edhe udhëzimin. Allahu në bëftë prej njerëzët udhëzumë edhe në forcoftë në udhëzimin e ti deri sa të të hakoj matë, në forcoftë kamtë në urën e siratit edhe në bashkoftë në gjennët e lëfirdozë me penga mërë edhe njerëzit e mirë. Amin wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihī wa rasūlihī nabīnā Muhammad wa ākhiru da'wānā an al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīn